Fyrra kórhindubréf, 15. kabli. É minni ykkur sískin á fagnaðar erindið sem ég boðaði ykkur, sem þið og veittuð viðtöku og þið standið einnig stöðu í. Það mun og frels ykkur ef þið haldi fast við það sem ég boðaði ykkur, eðla hafið þið til einski stekið trú. Því það kendi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna að synda okkar samkvæmt rytningunum, að hann var grafin, aðan hann reys upp á þriðja degi samkvæmt rytningunum og að hann byrtist kefasi síðan þeim tolf, þvínast byrtist hann meira en 500 bræðrum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. Síðan byrtist hann Jakobi. Þvínast postulónum öllum, en síðast allra byrtist hann einnig mér eins og ó tímaburði. Því ég er sístur postulanna og er ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söpnuð guðs. En af guðs náð er ég það sem ég er og náð hans við mig hefur ekki orði til ónýtis, heldur hef ég erfið að meira en þeir allir þó ekki ég heldur náð Guðs sem með mér er. Hvort sem það því er ég eða þeir, þá prétekum við þannig og þannig hafi þið trúna tekið. Ef við nú prétekuma Kristur sé uppriðsin frá döðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að döðir rísi ekki upp? Ef ekki er til uppriðs að döðra, þá er Kristur ekki heldur uppriðsin. En ef Kristur er ekki uppriðsin, þá er ónýtt predikun okkar, ónýtt líka trú ykkar. Ef ekki er til uppriðs að döðra, þá er Kristur ekki heldur uppriðsin. En ef Kristur er ekki uppriðsin, þá er ónýtt predikun ykkar, ónýtt líka trú ykkar. Vi reynumst þá vera ljúvottar um guð þarð við höfum við vitnað um guð að hann hafi uppvakið krist sem hann hefur ekki uppvakið svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp ef dauðir rísa ekki upp er kristur ekki heldur upprisinn en ef kristur er ekki upprisinn er trú ykkar fánít syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuði í trú á Krist. Ef von okkar til Krist nær aðins til þessa lífs, þá erum við öngunar verðust allra manna. En nú er Kristur uppriðsin frá döðum, frumgróði þeirra sem sopnuð eru. Eins og döðin kom með manni, þannig kemur uppriðs að döðra með manni. En og allir deyja vegna samband síns við Adam, svo munu allir lífgæðir verða vegna samband síns við Krist. En sér hver í sinni röð? Kristur er frum gróðin. Næst koma þeir sem játa hann þegar hann kemur. Síðan kemur endirinn. Er Kristur selur ríkið guði föður í hendur er hann hefur af engu gert sérkverja tign, sérkvert veldi og kraft því að Kristur á að ríkja unsan hefur lagt alla fjendurna að fótum sér Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður Allt hefur hann lagt undir fætur honum Þegar segir að allt hafa verið lagt undir hann er auðljóst að sá er undan skilin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði alla hluti undir hann svo að guð verði allt í öllu. Til hvers erum enn annars að láta skýrast fyrir hérna dánu? Ef dauðir rísa alls ekki upp Hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví ég vera að leggja mig í lífshættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesu drottni vorum. Dauðin vofir yfir mér hver dag. Hafi ég engöngu að hætti manna barist við í Efessus, hvaða gagn hafið ég þá af því? Ef dauði rísa ekki upp, etum þá og drekkum því að morgun deyjum við. Villist ekki. og Vondur félagskapur spillir góðum siðum, Vakni til fulls og hættið að syndka. Sum ykkar þekki ekki guð. Það segi ég ykkur til blíðunar. En nú kynni einhver að spyrja. Hvernig rísa döiðir upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Heimskulega spurt Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það degi og er þú sáir þá er það ekki sú jurt er vex upp síðar sem þú sáir heldur bert frækornið hvort sem það nú heldur er kveitikorn eða annað fræ en Guð gefur því líkama eftir vildsynni og hverri sæðist tegund sinn líkama Ekki eru allir líkamir eins heldur hafa mennirnir sinn, kvegfjæð annan, fuglarnir sinn og fiskarnir annan. Til eru himneskir líkamir og jarneskir líkamir. En vexemd hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tungsins og enn annað ljómi stjarnana því að stjarnar ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og um upprýsu döðra. Sáð er forgengilegu en upprýs óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprýs í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprýs í styrkleika. Sáð er jarneskum líkama en upprýs andlegur líkami. Ef jarneskur líkam er til, þá er og til andlegu líkami. Þannig er og ritað. Hinn fyrsti maður Adam varð lifandi sál. Hinn síðari Adam lífgandi andi. En heð andlega kemur ekki fyrst heldur heð jarneska, því næst heð andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinn er jarnesku og eins og hinn himneski, þannig eru og hinir er himnesku. Og eins og við hafum borðið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég syskin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá ég segi ykkur lendardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munum döðir upprýsa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og döðilegir líkamar okkar eiga breytast í óforgengilega líkami sem döðinn nær ekki til. En þegar það gerist og hið forgengilega breytist og verður ódöðulegt, þá rætist það sem reytað er Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? En sindin er broddur döðans og lögmálið apl sindarinnar. Guði séu þakkir sem gefur og segurinn fyrir drottinn vorn Jésu Krist. Þess vegna mín elskuðu syskin verði staðföst sí síauðu í verki drottins. Þau við vitið að drottin lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.